A lény a perem szélénél várakozott. Közelebb volt Lexhez, mint Sebastianhoz. A férfi figyelmeztetően felüvöltött. Az első mellett megjelent egy másik arcmászó. Előre lendítette a farkát, Sebastian felé csapott. Kapaszkodj! Nyögte a férfi, és megpróbálta úgy felhúzni Lexet, hogy közben elkerülje a farkukka hadonászó arcmászókat. Egy pillanatra lenézett a nőre, Tekintete a sötét szikla évet. tévedt. Ott is egy arcmászó kapaszkodott, a farkahegyével már megérintette Lex bakancsának orrát. Sebastian előre csapott az öklével, hogy elsöpörje a fejek közeléből a félelmetes lényt. Az arcmászó éles sikolyt hallatott, és lezuhant a mélybe. Két arcmászó maradt, az egyik a peremről, a másik allúról Lex lába mellől támadott.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 Szinte lehámlott a függőleges falról, és sikítva követte két társát. – Tarcski! ki! – kiáltotta Sebastian a nő kezét szorítva. Ahogy felfelé húzta lexet, Sebastián Sebastian a nő arcára nézett. Lex szeme lekerekedett, a férfi válla mögött egy árnyék jelent meg. – Mi van? – nyögött fel Sebastian, és hátrafordult. Valami iszonyatos erő felfelé emelte. Az ujjai közül kicsúszott a nő keze. Lexnek az utolsó másodpercben sikerült elkapnia a sziklaperemet. Ahogy feljebb húzta magát, tompa puffanásokat, aztán egy hangos csattanást hallott. Kilesett a perem fölött, Sebastiánt éppen akkor döntötte le a lábáról egy fekete bestiális alak. A szegmentált hosszú farok a férfi lábára tekeredett.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 az egyik rúd végén láncsahegy csillogott. A vadász mély lélegzetet vett, kidüllesztette a mellét, és mély, öblös hangon felüvöltött. Maga előtt tartotta a láncsát, mindkét kezével megmarkolta, és beledöfte a kőpadlóba. A gesztus jelentése egyértelmű volt, meg akart küzdeni a nővel. Rajta, gyerünk, mi ez nekünk? Villantát legszagyán a mondóka,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 A ragadozó a falhoz szorította a hátát, és elővette egy hajító korongot. A fegyver halk elektronikus zümmögést hallatott, a széléből tíz hüvelyk hosszú pengék pattantak ki. Sepphelyesnek nem volt alkalma arra, hogy használja a korongot. A behemótróvar hátborzongató sikoljal, a ragadozó melkasának közepébe csapott. Sepphelyes összerogyott. A rovar ekkor magához rántotta. Egymásba kapaszkodtak... Úgy mozogtak, mint ha valami halálos táncot lejtenének. Sebb nem maradt más lehetősége, a karmait mélyeztette a szörny fekete-kemény testébe. A legszelőtt álló kisebb termetű rovar is támadott. Az ákapcsát csattogtatva, agyarait villogtatva rontott előre. Felugrott a levegőbe, hogy ledöntse a lábáról, és maga alászorítsa a törékenynek látszó embert. Elszámította magát.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 A savas vér a falakra fröccsent, végig a lándzsa nyelén, megolvasztotta a pengét. A rovar vonaglott, bömbölt, de az Istennek sem akart kimúlni. Lex tudta, ha fejje bemeli a lángját, a nyérről a kezére csorog a sav, amely szétmarhatja a bőrét, a húsát, talán a csontjait is. Tisztában volt ezzel, mégsem maradt más választása.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 Safcseppek fröcsköltek a falakra, a padlóra. A rovar felsikoltott és még előrébb csúszott. Egy safcsepp Lex kesztyűjére hullott. A nő ösztönösen visszahúzta a kezét és eleresztette a láncját. A rovar hanyat dőlt, egyet-kettőt vonaglott, aztán mozdulatlanná dermet. Lex dősen fejbe rúgta, várt, majd még kétszer belerúgott. A rovar meg sem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 A fegyvert a nő kezébe tette.